פרק מ"ו אשר היה אל ירמיהו הנביא על הגויים, למצרים, על חיל פרעה נכו, מלך מצרים, על נהר פרת בחרקמיש, אשר היכה נבוכדרצר מלך בבל בשנת הרביעית, להויקים בן יאשיהו, מלך יהודה. ירחו מגן וצינה, הוגשו למלחמה, אישרו הסוסים, ועלו הפרשים, והתייצבו בכובעים, מירקו הרמכים, לבשו השריונות. מדוע ראיתי הם מחטים נסוגים אחור, וגיבוריהם יוקטו, ומנוס נסו ולא הפנו, מגור מסביב נאום אדוני. על ינוס הקל, ועל ימלט הגיבור, צפונה על יד נהר פירת. כשלו ונפלו. מי זה קיאור יעלה? כנהרות יתגעשו מימיו. מצרים קיאור יעלה, וכנהרות יתגועשו מים. ויאמר אעלה, אכסה ארץ, אובידה עיר ויושב איבה. עלו הסוסים והתהללו הרכב, וייצאו הגיבורים, כוש ופוט, טופסי מגן, ולודים. תופסי דורכי קשת. והיום ההוא, לה' אלוהים צבאות, יום נקמה להינקם מצריו, ואכלה חרב ושבעה, ורבתה מדמם, כי זבח לה' אלוהים צבאות, בארץ צפון, אל נהר פרת. עלי גלעד, וקחי צורי בתולת בת מצרים. לשווא הרבית רפואות. תעלה אין לך. שמעו גויים כלונך, בצבחתך מלאה הארץ, כי גיבור בגיבור כשלו, יחדיו נפלו שניהם. <אז> הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא, לבוא נבוכדרצר מלך בבל, להכות את ארץ מצרים. הגידו במצרים, והשמיעו במגדול. והשמיעו בנוף ובתח פנכס. אמרו, התייצב והכן לך, כי אכלה חרב סביבך. מדוע נסחף אבירך, לא עמד, כי אדוני הדפו. הרבה כושל, גם נפל איש אל רעהו. ויאמרו, קומה, ונשובה אל עמנו, ואל ארץ מורדתנו, מפני חרב היונה. קראו שם. וראו מלך מצרים שעון, העביר המועד. חי אני, נאום המלך, אדוני צבאות שמו, כי כתבור בהרים, וככרמל בים יבוא. כלי גולה עשי לך, יושבת בת מצרים, כי נוף לשמה תהיה, ונצאתה מאין יושב. רגלה יפיפיה מצרים, קרץ מצפון, בה בה. גם שכיריה וקרבה כעגלי מרבק, כי גם המה הפנו נסו יחדיו, לא עמדו, כי יום אי דם בא עליהם, עת פקודתם. קולה כנחש ילך, כי בחיל ילכו, ובקרדומות באו לה, כחוטבי עצים. כרתו יערה, נאום אדוני, כי לא יחקר. כי רבו מארבה, ואין להם מספר. הובישה, בת מצרים, ניתנה ביד עם צפון. אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני פוקד אל עמון מינו, ועל פרעה ועל מצרים, ועל אלוהיה, ועל מלאכיה, ועל פרעה ועל הבוטחים בו, ונתתים ביד מבקשי נפשם. וביד נבוכדרצר, מלך בבל, וביד עבדיו, ואחריכן תשכון כמקדם, נאום אדוני. ועתה, אל תירא עבדי יעקב, ואל תיכת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. ושב יעקב, ושקט ושאנן, ואין מחריד. עתה, אל תירא עבדי יעקב, נאום אדוני, כי איתך אני, כי אעשה חלה בכל הגויים, אשר הדחתיך שמה, ואותך לא אעשה חלה, וישרתיך למשפט, ונקה לא אנקקה.